Capitolul 20. Pilda despre lucrătorii tocmiți la vie, a treia vestire a patimilor, cererea fiilor lui Zevedeu, cearta pentru întâietate, vindecarea celor doi orbi. Text. Căci împărăția cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care ieșit de dimineață să tocmească lucrători pentru via sa, și învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa.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 Zisa lor, duceți-vă și voi învie și ce va fi cu dreptul veți lua. cuire. Hristos este împărăția cerurilor și se aseamănă cu un om, fiindcă a luat chipul nostru iar stăpân al casei se numește ca unul care stăpânește casa, adică biserica. Deci acesta, adică Hristos, a ieșit din sânurile Tatălui și tocmește lucrători la vie, adică la scripturi sau la porunci sau tocmește pe fiecare la a lucra via, adică sufletul său. Și tocmește pe unul zi de dimineață, adică la vârsta copilăriei, iar pe altul în al treilea ceas, adică în pragul tinereții, iar pe alții în al șaselea ceas și al nouălea ceas, adică atunci când este omul de 25 sau de 30 de ani, sau scurt zicând la vârsta bărbătească, iar în al 11-lea ceas pe cei bătrâni, că mulți chiar bătrâni fiind au ajuns la credință, sau și în alt chip, zi este numit viacul de acum, căci în el lucrăm ca ziua, deci a chemat Domnul în ceasul din tâi pe Enoch și pe Noe, și în al treilea pe Avram, și în al șaselea pe Moise, în al nouălea pe proroci, iar în al 11-lea, adică la sfârșitul veacurilor pe neamuri, care erau fără de lucru, adică fără de toată bună lucrare, căci nu-i tocmise nimeni pe ei, fiindcă nu fusese trimis niciun proroc la neamuri. Text Făcându-se seară, stăpânul vie a zis către îngrijitorul său, Chiamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei din urmă până la cei din tâi. Venind cei din ceasul al 11, au luat câte un dinar. Și venind cei din tâi au socotit că vor lua mai mult, dar au luat și ei tot câte un dinar. Și după ce au luat cărteau împotriva stăpânului, case, zicând, Aceștia de pe urmă au făcut un ceas și i-ai pus potrivă cu noi, care am dus greutatea zilei și arșița. Iar în răspunzând, a zis uneia dintre ei, Prieteni, nu-ți fac nedreptate. Oare nu te-ai invoit cu mine un dinar? Ia ce este al tău și pleacă. Voie să dau acestea de pe urmă ca și ție. Au, nu mi se cuvine mie să fac ce voi cu ale mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Astfel vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Tălcuire Seara este sfârșitul, deci la sfârșit iau toți câte un dinar, care este darul Sfântului Duh, cel care îl preschimbă pe om și îl face partaj dumnezeieștii firi. NOTĂ Acest cuvânt, adică partaj dumnezeieștii firi, mai întâi l-a spus Sfântul Apostol Petru, iar de la Apostol, luându și alți mulți sfinți, îl folosesc în multe locuri în scrierile lor, așa cum face și Sfântul Teofilac în această tilcuiri. Dar de firea cea dumnezeiască nu se poate împărtăși și nicio făptură, fie materială, fie nematerială, ci numai de darurile și lucrările cele Dumnezeiește se împărtășesc cei vrednici. Așa arată și Sfântul Grigorie Palama stând împotriva învățăturii lui Varlam de Calabria și Grigorie Achindin. Iar mai înainte de acesta, Sfântul are opagitul, zice că de firea cea dumnezeiască nu se poate împărtăși niciuna dintre făpturi, dar de darurile ei toate se împărtășesc. De aceea și noi, oriunde vom întâlni acest cuvânt, părtași firii dumnezeiești, să-l înțelegem drept și după cugetarea sfinților, adică împărtășirea de firea cea dumnezeiască, adică împărtășirea de firea cea dumnezeiască se face prin împărtășirea de darurile și lucrările dumnezeiești, care sunt nemurirea. Pururea viețuirea, nestricăciunea, neschimbarea de la bunătate la răutate și altele câte le-am luat din plinătatea lui Hristos, după cum spune Sfântul Evanghelist Ioan. Pentru că altfel nu poate fi împărtășire cu firea cea dumnezeiască, care, după cum este necunoscută, tot așa este și ne împărtășită. Că zice Sfântul Ioan Damaschin că Dumnezeu nu ne-a făcut părtaș ființei sale și nici la cunoașterea ființei lui nu putem ajunge. Continuarea tulcuirii. Cu adevărat mai mult s-au ostenit cei dinainte de venirea lui Hristos căci atunci nici moartea nu fusese biruită, nici diavolul zdrobit, ci stăpânea păcatul, iar noi fiindcă ne-am îndreptat cu darul lui Hristos prin botez, luăm putere spre a pre prepotrivnicul nostru care a fost surpat și omorât de Hristos. Dar și după cel din înțeles care tălcuiește despre vârstele omului, tot așa este. Căci cei care mai de tineri au crezut, mai multă osteneală au avut decât cei care au venit la credință la bătrâneții, pentru că tânul poartă greutatea mâniei și zăduful pofte, luptându-se cu patimile, iar cel bătrân este în liniște, dar toți de unul și același dar al Sfântului Duh se îmbrădnicesc. Deci te învață pe noi pilda că și la bătrânețe este cu putința a și a împărăția, că acesta este ceasul al 11-lea. Dar să nu înțelegi că sfinții pismuiesc pe cei care iau plată întocmai cu ei, să nu fie aceasta. Și se arată aici că atât de mari și de bogate sunt bunătățile care se dau sfinților, încât și pismă pot să stârnească. NOTĂ Pentru pilda lucrătorilor tocmiți la vie, Dionisie de Furna ne dă următoarea îndrumare de zugrăvire. Hristos stând și apoi a Lui, cu și strămoși despărțiți în patru cete sau rânduri, În ceata întâi Enoch noi, Noe ținând corabia în mâini și alți bătrâni rugându-se împreună cu ei, și deasupra lor această scriere, cei din ceasul întâi. În a doua ceata este Avram, jertfindu l pe Isaac și Isaac, binecuvântându-l pe Iacob și Iacob, vine l pe cei 12 fii ai săi, și deasupra lor această scriere, cei din ceasul al treia. În a treia ceată, Moise, ținând tablele legii în mâinile sale și învățându-i pe evrei și aron, și alți drepți lângă el și deasupra lor această scriere, cei din ceasul al șasele. În ceața patra sunt prorocii, unii fiind omorâți cu pietre, alții fie răstruindu-se, și alții bătuți și deasupra lor această scriere, cei din ceasul a nouăle. Și înaintea lui Hristos apostol și cei de alt neam căzând către dânsul și deasupra lor scrierea, cei din ceasul a nouăle. Și în altă parte, iarăși Hristos la rai, cu mulțime de îngeri și toate cetele sfinților și apostolilor șezând aproape de el, iar dreptul enoch cu ceata sa, ținându-și cununile în mâinile lor și arătându-i pe apostol, Grezi te Hristos, aceștia de pe urmă au făcut un ceas și i-ai pus potrivă cu noi, iar Hristos îi zice, Prietele, nu-ți fac nedreptat, ia ce este al tău și pleacă. Text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 Iar el a zis ei, Ce voiești?" Ea a zis lui, Zii ca să-șadă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta, într-împărăția ta." Fiii lui Zevedeu a socotit că dacă Domnul va merge la Ierusalim, va să împărățească împărăție vremelnică, pentru că îl auzeau adeseori zicând, Ne suim la Ierusalim." Dei s-au ucenicii de gândurile slave omenești și o roagă pe mama lor să vină la Domnul, ei sfindu se să se arate că ce-n taină au venit și ei, cum arată Marta. Text. Dar Iisus răspunzând a zis, Nu știți ce cereți. Puteți oare să beți paharul pe care îl voi bea eu și cu botezul cu care eu mă botez să vă botezați?" Ei au spus, Putem." Tălcuire lăsându pe mamă, cu fii vorbește ca să arate că știe că ei au pus-o pe ea ceară acestea. Și le zice, nu știți ce cereți, că mare lucru este acesta, de care se înspăimântă și puterile îngerești. Apoi, depărtându-i de la asemenea gânduri, le arată primejdiile și îi întreabă, nu că n-ar fi știut, ci ca să-i silească pe acești ucenici ca prin al lor cuvânt să-și vădească rănele sufletului și să facă să se sărbuiască a găvința, păgăduința. Căci aceasta însemnează, puteți oare să beți paharul? Anume, că nu poate cineva să se facă părtaș în mele, dacă nu se va face părta și patimilor mele. Deci, spuneți mie, puteți voi pe ca acestea, iar pahar numește ucenicia și moartea sa, arătând că este un lucru la fel de lesnicios ca și abia un pahar, deci ni se cuvine și noi să leargăm la acestea ca la un lucru lesnicios. Încă mai arată că El însuși cu bucurie primește moarte. Și precum cel care bea un pahar în data a doarme, îngreunându-se de somn, așa și cel care bea paharul uceniciei, spre somnul morții se duce. Încă și botez numește moarte lui ca pe cea care este curățitoare a tuturor oamenilor, iar ucenicii au făgăduit neștiind ce-i spun, ci numai pentru ca să dobândească cele pe care le voiau, le ne făgăduiesc. Text și le-a zis lor, paharul meu veți bea și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza, dar răședea de-a dreapta și de-a stânga mea, nu este al meu a da, ci se va da celor pentru care s-au pregătit de către tatăl meu. Tălcuire. Știu că veți lua mucericie, și cu adevărat așa a fost, că și pe Iacov l-a omorât Irod, iar pe Ioan, care mărturisea cuvântul adevărului, l-a osândit traian”. Iar a ședea de -a dreapta și de-a stânga mea nu este al meu a da, ci se va da celor pentru care s-au pregătit de către tatăl meu. Se tâlcuiește așa. Dacă va avea cineva împreună cu mucenicia și toată fapta cea bună, acela va lua darul. Căci acelea care s-au ostenit și s a gătit darul, precum și celor care se luptă li se gătesc cu lume. După cum la alergarea în arenă, stând împăratul și privind, dacă ar veni cineva care nici de cum nu a luat parte la alergare și ar cere, dă-mi și mie luna. celui care nu am alergat. Împăratul îi va răspunde, nu este al meu a da cu luna, ci ea se dă celui care a și s-a luptat și a viruit. Tot asemenea, și Hristos zice aici, nu pot eu să vă dau vouă un dar șederea de -a dreapta și de-a stânga mea, căci aceasta este a celor care s-au ostenit și pentru care s-a gătit. Poate vei întreba însă, cine va ședea? Să știi că nimeni nu va ședea acolo, că aceasta este numai a de ființii, căci către cine a zis Domnul, șez de-a dreapta mea? Iar ei n-au înțeles că aședea pe cele 12 tronuri înseamnă a fi proslăviți pentru fapta cea bună și de aceea cereau ședere de-a dreapta și de-a stângă. Text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 Și care între voi va vrea să fie întâiul, să vă fie o slugă, după cum și Fiul omului n-a venit să-i slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți? Dălcuire. Când au văzut cei zece că Hristos i-a certat pe cei doi, se mânie și ei arătând că și mai înainte erau îngreunați în adâncul sufletului pentru este acestora. Și pentru că nu erau încă desăvârșiți, cei doi se sculau împotriva celor zece, iar cei zece îi fizmuiau pe cei doi. După ce au auzit, cei zece s-au tulburat, îi cheamă pe ei Domnul, chiar prin chemare, îmblânzându-i înainte de a le vorbi. Dar pentru că Fiului lui se vede oferindu-se de ceilalți vorbiseră cu el, acum tuturor le vorbește. Și știind că iubirea de întâietate este cumplită, tiranică și că are trebuință de mai multă mustrare și îmboldire, îi arată ca păgâni și necredincioși, de vreme ce iubesc slava, căci le spune. Știți că o neamurilor domnesc peste ele și cei mari le stăpânesc, și îi rușinează pe ei, zicând ceilalți oameni, pentru că stăpânesc, sunt străluciți, iar a iubi stăpânia este patima păgânească. Așadar, ucenicii mei dintr-o smerenie vor fi cinstiți, întrucât cel ce voiește a fi mai mare, se dator să slujească celor mai de jos, aceasta fiind lucrarea smereniei săvârșite, Și aceasta a devenit o el însuși, căci stăpân fiind și împărat al celor din ceruri, s-a smerit pe sine, slujind oamenilor spre mântuire, și încă sufletul său și l-a dat răscumpărare pentru mulți, adică pentru toți, căci mulți înseamnă toți. Text. Și plecând ei, hon mulțime mare venea din urma lui. Și iată doi orbi care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat zicând, vilește ne pe noi, Doamne, Fiul lui David. Dar mulțimea îi certa ca să tacă. Ei însă și mai tare strigau zicând, vilește ne pe noi, Doamne, Fiul lui David. Și Iisus stând de a chemat și le-a zis, Ce voi să vă fac? Zisau lui, Doamne, să se deschidă ochii noștri! Și făcându-i se milă, Iisus s-a atins de ochilor și și îndată au văzut și au urmat Lui. Tâlcuire Din auzire, cunoscând orbi pe Domnul, au aflat vreme când trecea Dumnezeu pe cale și au crezut că Iisus, cel din siminția lui David după truc, era puternic să-i vindece pe dânsii, iar ca unii care erau foarte fierbinți în credință, Măcar că erau opriți să grăiască, nu tăceau, ci mai mult stigau. De aceea, nici nu întreabă pe ei dacă au credință, ci numai ce voiesc, ca să nu creadă cineva că vrânde una, alta le dă lor. Arată așadar că nu pentru pomană strigau ca să capete bani, ci ca să se vindice. Și atingându-se, îi vindecă pentru ca să cunoaștem că oricare parte din Sfântul Său trup este făcătoare de viață și mădulara lui Dumnezeu este. Iar dacă Luca și Marcu vorbesc numai despre un singur orb, aceasta nu arată nepotrivire, căci aceia au pomenit de cel mai însemnat dintre cei doi orbi. Și în alt chip, Luca spune că mai înainte de a se duce în Ierihon, a vindecat un orb, iar Marcu, după ce a ieșit domnul din Erihon, deci Matei, scrind pe scurt, i-a pus pe amândoi împreună. Și prin orbi să înțelegem încă și pe cei dintre păgânii care s-au findecat trecând Dumnezeu pe cale, căci nu întradins venise Hristos pentru păgâni, ci pentru cei din Israel. Și după cum orbii din auzire au aflat despre Hristos, așa și păgânii din auzire au crezut. Iar cei care îi opreau pe orb să strige numele lui Isus sunt prigonitorii, tiranicii cumpliți care au vrut să astupe gura bisericii, dar ea încă mai tare mărturisește numele lui Hristos. De aceea s-au vindecat și orbi și păgânii și văzând limpe de lumina adevărului, au mers după Hristos urmându-Lui cu viața.